Bai, gau, e, aurten 3. urtea hasi dugu, eh 15 aurrekin eta 15 aurroiek ba, guztira gustira 12 familia. Bueno, eh eh 15 aurro hamabi familia o ikastola txipia da, horrek baduka baitaren, bere bueno, alde ona eta bere beresitasunak ere baditu, ez da? badu, badu bere aldeona, e, bere etxean jarraitzen dute, e, aurrak etxetik irtetzen dira eta beste etxe batera doa. Mm -hmm. oaz, ez daaz batzutan eztu ematen ikastola bat denik eta beste etxe batera jarraipena oso horrez egiten dute. Baina nori e, bueno, ekibi bihurtzeko e, bueno, esfortzu handia eskatzen du eta baitaren e, igastolan, parte hartzen duten guraso, e, eta zenid eta lagunen bueno, ba, implikazioa da parte hartzea, ezta? Bai, parte hartzea ezinbestekoa da, mm -hmm. o, ni e, e, adibidena bat naiz, aurten e, sartu berria, nire alaba aurten sartu berria, eta lenda bueno, lendakaritza hartu garra ba, zegoen, beste ardura batzu zeuden, eta deno ditugu gure ardurak eta lan handia egin behar da, horrelako ba, proiektuak aurrera ateratzeko. Euskabaietz. E, bueno, aibatu duguna, aste buru untan, aste buru berezik izanen da, izan ere igande hontan. alde batetik Baskari bat antolatu duzue? Uri da, a, Baskaria, baina Baskaria aurretik ere izango dugu ba, parada, ba, piskat eguna, berotzeko, eta egongo dira, aurrak, berrogei aurri inguru, bo, pilotan jolazten, e, bertako pilotalekuan, e, biriatuko pilotalekuan, eta orduan guk, ostatua jarriko dugu, ba, goizko izetik, hango, ba, bizka, giroa eta berotzeko, eta animatzeko. beraz, antzei biliko gara, hameiketatik aurrera. Uhum. Gero, ordu bat erdietan Baskari izango dugu, Baskarian dagoeneko egun balagun eh, bilduko gara, eh, bertso, bertso lariak batera, Eta bertan hasiko dira benetako beroketak. E, nik espero dut e, bertxolariek ere berotzeko parada izango dutela. Gainera, goi maiako bertxolariak izango ditugu, ez da? Hori da, e, horretaz eskara baterek ejatuko. E, bertan izango ditugu aurtengo maialen Lujanbio. Chapelduna. Hori da, e, aurreko ametsa arzaiuz, e, maialen arzaiuz ere bai, una agirre, eta aspaldiko eta oraingo ere Andoni Gaina eta gaijartzaile Aimar Karrika beraz e, bueno bueno e, e, e, obea Ez, ezin, ezin dugu da. eskatu, ezin da. Hori, hori da. E, Haipatu zu, e, baskarriako txartelak, hor baten bat behar badak eldituko da, edo gutxi gura bera iadena ia salduta dago. Bai. E, bertsozai horako, e, beste, bestelako sarrera batean da, aukera dago oraindik dik baita ere manzartze horiek erosteko? Bai, bertsozai horako, ez dutuzte, harazo, hau dirik, egon godenik, e, bertsozai horako, elizan bertan ingo dugu, beraz, beraz, panorama, taleku eta dana giroa ezinobea, horlako eliza baten horlako bertso zaio bate egitea benetan... E Bai. Momentu hori aprobetsatzeko hori, aukero, ba, aukera u zinobi izango da. Uhum. Eta e, txartelak erosteko, e, posible da afitzetan jarri ditugu, bai. e, nun e, afitzak e, leku, leku askotan banatu ditugu, orduan arresa da orkitzia, baina lehere e, bertan ere posibil izango da sarrerak erostea, eta oraingoz ere saia ostatuan ere e, ba, salgai doude. Vale, goratuko dogo bertso saiokoaren arratzaldeko 5etan, biriatuko elizan. Hori da. Bueno, porque da jende animatzea, ez da? Hori da. Guk eh, nikuste dut eh, mundu guztiarentzako aukera ezinobea dela, eh, ez bakarrik eh, arratzalde zoragarria igarotzeko eta bide batez gure ikastola pizka laguntzeko, eh? Ikastola honek laguntza pila bat behar du, eta ingurukoena, ba, ezinbesteko izango da, uh -huh. eta egun hori aprobetsatu behar dugu ba, ikastolara, beren, proiektu aurrera ateratzeko. Hori da, bueno, ba, deialdearekin galeritzen gara, espozagun ba, igande hontan, eh, gure eskaldeko bizilaguna baitare biriatura urbiltzea eta biriatuko ikasturaren alde. Bueno, ba, Bertxo Zai horretan edo Baskarian, Herriko Baskarian edo aurretik izanen den animazio guzti hori parte hartzea. Esker mila, eh, ba, gurean izatagatek mila esker. Mil, mil zuei eta zuen gombidapenak.